Jedan primjerak ove knjige je 8 euri. U ovoj epizodi serijala govorit o situaciji kada čovjek dobije neke pare. Bilo to putem neke hedije ili um, da mu neko podari neku sadaku i tako dalje. Da li takva osoba treba uzeti te pare ili treba da nešto drugo uradi? Hajde mi pogledaj šta je šejh Muhammed Salih el-Munajid. Al Allah subhanahu wa ta'ala ga sačuvao, rekao. koliko do tebe dođe halal i metak od neke osobe ili strane bez da si ga tražio, prosijačio za njega, ponižavao se za njega i čeznuo za njim uzmiga. Dokaz za ovo prenosi se od Omera koji je rekao, rekao je Allahov poslanik sallallahu alayhi wasallam kada ti dođe nešto od ove imovine, a ti ga nisi tražio ni iskao, uzmiga, a ono što ti ne dođe tako ne traži ga sebi. Nadam se da ste se ukorisili od ove epizode. Ostavite taj jedan like podijelite ovaj video na vaše profile. Molim ga te barekavu da se nam smiluje da nas uvede u džennet. Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh.